Saudara-saudara dimuliakan Allah, para pemirsa yang budiman saya Sambutlah salam kehangatan dari hati yang paling dalam Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah, al-mahmudu, allahu jallalu Wal-musalli alaihi muhammadun wa'alu Wal-mad'uullahu dinu wa rijalu Segala puji hanya bagi Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai setiap bentuk kejadian. Allah yang maha menguasai dunia beserta isinya. Tidak ada kata-kata yang indah melainkan kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ali menantunya Rasul pernah mengingatkan, jangan mimpi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita nikmat yang besar. Kalau yang kecil, yang setiap hari Allah kasih Nanti detik ini belum pandai kita syukuri Kalau ingin dapat nikmat yang besar Syukuri dulu nikmat yang kecil Maka yang kecil jika disyukuri Dia akan menjadi kunci Untuk membuka datangnya nikmat yang besar Dari Allah untuk kita Ah, Ngomong-ngomong soal kalimat syukur Ada satu kalimat yang indah Yang sering saya dendangkan Alhamdulillah وا لله الحمد لله وا لله الف صلاه و لرسول الله الف صلاه و Ya Rasulillah Mudah-mudahan kalimat ini memberikan Penambahan nikmat dari Allah untuk kita Amin, Amin. Ah, Berbicara tentang nikmat Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menghadirkan kepada kita Kekuatan Karena salah satu bentuk nikmat yang dahsyat Yang Allah berikan, ini hari Allah beri kita kesehatan Dengan sehat kita bisa belajar bersama-sama Dengan sehat kita bisa berjumpa Dengan pengirsa yang ada di rumah Nah, pemirsa dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah yang Maha memiliki kekuatan, memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu pandai tampil di atas muka bumi ini menjadi hamba-hamba yang memiliki rasa cinta dan sayang, yang tidak pernah pilih kasih dan tidak pernah pilih sayang. Ah, ngomong-ngomong soal kasih sayang, Rasul itu adalah tipe orang yang sangat penyayang kepada yang besar, beliau hormat, kepada yang muda beliau cinta. Apalagi kepada anak-anak yatim Rasul itu adalah tipe orang yang sangat mencintai anak-anak yatim Ini hari saya ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah dan saudara-saudara saya yang ada di sini Kita akan menyimak satu kisah yang sangat dahsyat Mudah-mudahan kisah ini bisa membakar semangat kita Untuk lebih pandai mencintai anak-anak yatim yang ada di sekitar kita Karena yakinlah boleh jadi mereka itu bisa menjadi penyelamat kita Ketika kita akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika diri ini akan diperlihatkan Allah tentang nizan yang Allah yang begitu dahsyat. Ada sebuah kisah. Ada seorang yang sering bermaksiat. Dulunya dia ini sering bermaksiat kepada Allah. Tiada hari tanpa mabuk-mabukan. Tiap hari kerjaannya cuma pegang tapi miring. Jalannya pun miring-miring. Tiap hari mabuk-mabukan. Selalu bermaksiat kepada Allah. Satu hari pemirsa. Ketika ia tengah dalam keadaan mabuk. Hendak pulang ke rumahnya. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemukan dia dengan salah seorang anak yatim Yang tengah duduk di pinggir jalan Ini anak tengah menangis Anak yatim ini kelaparan Menangis sejadi-jadinya Lalu lelaki pemabuk ini melihat anak yatim tengah menangis Hati kecilnya tersentuh Lalu dia mendekat kepada anak yatim selaya berkata Wahai adik, kenapa diri ini menangis? Anak yatim ini menjawab Bagaimana saya tidak menangis bang Sudah berhari-hari saya tidak makan Emang orang tuamu kemana Orang tua saya semuanya sudah dipanggil menghadap Allah Saya sebatang kara tinggal di dunia ini bang Melihat itu Lelaki pemabuk ini ternyata Allah kereen Dia masih menyimpan benih-benih cinta dan kasih sayang Dia ajak anak yatim ini Dia tawarkan untuk tinggal di rumahnya Lalu dia anggap seolah-olah menjadi bagian dari keluarganya Allahu Akbar dia ajak ke rumah, dia mandikan anak yatim ini, dia kasih makanan, lalu dia beliikan pakaian baru. Kejadiannya siang hari loh, lalu malam harinya dia tertidur dalam keadaan mabuk. Namanya juga orang mabuk kalau tidurkan kan dah gak ngurusin kanan kiri. Begitu dia sudah tidur, tiba-tiba dalam tidurnya Allah mimpikan dia, dan dalam mimpinya Allah swt menampakkan tentang azab neraka yang begitu dahsyat. Ah, kalau ngomong ngomong soal mimpi, mimpi itu boleh jadi menjadi satu media di mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan petunjuk kepada hamba pilihannya. Lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim dapat perintah lewat mimpi kan? Lihat bagaimana Nabi Allah Yusuf ketika akan diangkat menjadi manusia pilihan, manusia yang dimuliakan Allah menjadi seorang nabi itu pun melalui perantara mimpi. Ah, lelaki yang mabuk ini Allah ingin muliakan dia dari jelek menjadi baik itu pun melalui perantara mimpi. Dalam mimpinya dia melihat azab neraka yang begitu dahsyat dan mengerikan. Dia diperlihatkan oleh Allah bagaimana orang yang mabuk-mabukan itu akan dibakar, diazab di dalam neraka. Kemudian dia dinampakkan Allah dirinya tengah diseret oleh malaikat dan dilemparkan ke dalam neraka. Begitu akan dilemparkan ke dalam neraka. Dia menangis berontak-rontak, dia memohon bantuan, dia teriak minta tolong ke sana ke sini, tapi tidak ada satu makhluk pun yang mau mendengarkan permintaannya. Tidak ada satu orang pun yang mau membantunya. Dia menangis sejadi-jadinya, teriak ke sana ke sini tidak ada yang bisa membantunya. Tiba-tiba tahu siapa yang mau membantunya. Ah, pemeriksa kasihkan lantaran. Tiba-tiba datang seseorang yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala meringankannya dan membantunya. Siapa dia? Penasaran kan? Ah, apalagi pemeriksa. Makanya jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan yang... Saudara-saudara dimediakan Allah, pemirsa cahaya hati di mana saja anda berada Ah, Pasti penasaran, siapa sih yang datang menyelamatkan lelaki pemabuk itu Ketika dirinya akan dilemparkan ke dalam neraka-nya Allah Ternyata yang menyelamatkan dia adalah sosok anak yatim Yang tadi siang dia selamatkan dari kelaparan Anak yatim itu menghadap Allah seraya berkata Ya Allah, ini hari aku ketep pintu Rahmanu ini hari aku datang di pintu rahmatmu Aku yakin ya Allah Pintu rahmatmu lebih luas dari pintu azabmu Aku mohon ya Allah Selamatkan dia dari azabmu Karena dia pernah menyelamatkanku dari kelaparan Ya Allah selamatkan dia dari nerakamu Karena dia pernah memuliakanku Muliakan dia ya Allah Ini anak yatim menangis sejadi-jadi yang merengek di hadapan Allah SWT Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada kabar gembira dari Allah SWT Ingat, Allah itu punya sifat rahmat. Rahmat Allah begitu dahsyat. Allah katakan kepada malaikat, Malaikat tahan, jangan lemparkan dia ke dalam neraka, masukkan dia ke dalam syurgaku. Coba bayangkan, terbangun ini pemabuk dari tidurnya, begitu dia terbangun pemiosah, dia langsung taubat kepada Allah menangis sejadi-jadinya Dia menyesali semua perbuatan masa lalunya Dan dia berjanji kepada Allah Taubatan nasuhah Dia akan berjanji, tidak akan pernah mau mabuk-mabukan Dan dia beralih profesi Menjadi orang yang menyayangi anak yatim Dan mengurus anak yatim Tuh, tadinya suka megang topi miring Akhirnya dapat hidayah jadi megang topi haji Inilah namanya hidayah Makanya yang namanya Hidayah itu rahasia Allah SWT. Ayo berbahagilah orang-orang yang pernah menyentuh anak yatim. Berbahagilah mereka yang mencintai anak yatim. Karena anak yatim itu adalah orang yang sangat dimuliakan Allah dan dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, ngomong-ngomong ini. Ada yang mau nanya? Ustaz, saya mau nanya. Ya, baik. Nama saya Muhammad Nur Arifin. Ya. Saya mau nanyakan tentang keurtanganan dan anak yatim dan saant bagi mereka yang ee uh, mengamalkan baik. Ya. Baik, ah saudaraku Arifin, pemirsa dimuliakan Allah. Kalau berbicara tentang kemuliaan anak yatim, begitu banyak hadis yang menyebutkan tentang dahsyatnya kemuliaan ketika kita mencintai anak yatim. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Man ala salasa minal aitam" Barang siapa kata Rasul, dia menyantuni tiga orang anak yatim saja. Dia memberikan perhatian, dia kasih makanan, dia kasih pakaian, dia sayangi tiga saja kata Rasul. Pahalanya apa? Yang pertama, Kaman khaman khalilahu. Dia dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti setiap malam bangun malam solat tahajud. Tiap malam dikasih pahala seperti solat tahajud. Yang kedua apa? Wasoma naharahu Dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti siangnya dia berpuasa sehari penuh, malamnya tahajud, siangnya berpuasa dan yang paling dahsyat pemirsa dia dianggap oleh Allah seperti berperang di jalan Allah berjihad. Aushahiran Saifahufi Sabillillah dia mengangkat pedang membela agama Allah satu bulan penuh lamanya. Mencan dapat pahala tahajud. Dapat pahala seperti puasa Dan dapat pahala seperti berjihad di jalan Allah membela agama Allah Itu baru tiga orang Pertanyaannya Pak Yesa Bagaimana dengan tiga puluh orang Bagaimana dengan tiga ratus orang Bagaimana dengan tiga ribu orang Tiga ribu orang Allah pasti akan melipat gandakan ganjarannya Dalain hadis Allah Al Rasul juga mengingatkan Barang siapa kata Rasul Melihat anak yatim Kemudian dia mengusap kepala anak yatim Dengan usapan kasih dan sayang Cinta Maka setiap helai rambut anak yatim itu Akan diberi ganjaran oleh Allah untuk dirinya Satu kebaikan Satu usapan Kalikan berapa helai rambut anak yatim Selama enggak menggitak ya Kalau dia menggitak berarti hilang pahalanya Satu helai rambut Satu kebaikan Makanya nanti kalau mau banyak kebaikan ya Nanti kalau mau mengusap Kali yang paling gondorong anak yatimnya Makin banyak pahalanya. Bayangkan Allah Akbar. Hati-hati ah, istighfar kepada Allah. Kalau kita sering membelumi anak yatim. Ingat ada sebuah renungan penyirsa. Membuat anak yatim tersenyum di dunia. Berarti diri ini sudah membuat Rasul tertawa. Membuat anak yatim menangis di dunia. Dengan kebelimanmu. Berarti engkau sudah melukai hati dan perasaan Rasulullah. Karena kenapa? Anak yatim dengan Rasul hubungannya amat sangat erat. Jangan lupa lu, lihat sejarah Rasul terlahir di muka bumi ini dalam keadaan yatim Dan hubungan Rasul dengan anak yatim amat sangat dekat Dan ini dibuktikan Rasul dalam salah satu hadisnya Ana yatim Kata Rasul saya bersama orang-orang yang sangat sayang, cinta, perhatian kepada anak yatim Nanti di dalam syurga dia akan dekat dengan diriku bagaikan kedua jari ini Bayangkan penyelesa, bagaikan dua jari ini artinya amat sangat dekat. Kita tinggal di Jakarta saja dekat dengan pejabat, sudah sombongnya minta ampun. Padahal baru pejabat yang menguasai Jakarta. Bagaimana kalau kita bisa berdekatan dengan Rasul, orang yang dimuliakan Allah, orang yang pertama masuk syurga, orang yang menjamin syafaat bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh umat manusia, alangkah bangganya kalau kita bisa masuk syurga dan bisa berdampingan dengan orang yang sangat dimuliakan Allah yang ada di muka bumi ini. Artinya apa? Kalau ingin masuk syurga, dekatin dulu dong anak yatim Kalau ingin bisa berdampingan dengan Rasul di dalam syurga Sayangi dulu dong anak yatim Jangan mimpi mau masuk syurga kalau kita tidak mau mencintai anak yatim Suatu hari, ada seorang sahabat Pernah datang kepada Rasul SAW An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Hurairah RA ila Nabi SAW ada salah seorang laki-laki pernah menyeluh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasul Saya ini adalah orang yang suka pemarah uh, Hati saya keras Orang ngomong satu kali, satu baris Saya suka menjawab satu kasih plus khusus Saya ini orangnya pengamuk, yang pengamuk, pengamuk Apa kata Rasul Tolong ya Rasul kasih obatnya biar saya enggak marah-marah lagi Biar saya jadi orang yang penyabar, biar hati saya lembut. Bagaimana caranya biar saya bisa memiliki hati yang lembut? Apa kata Rasul? Rasul memberikan jawabannya. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَحِلْ يَتِيمٌ وَأَتْعِيرِ المِسْكِينِ Ada dua cara yang bisa melembutkan hatimu, ada dua cara yang bisa menyelamatkanmu dari kemarahan. Apa itu? Ada dua. Ada berapa? Tahu dari mana? Kan dia tahu ada dua, nanti Nah ya, Ustaz pasti ingin tahu Makanya jangan kemana-mana tetap di cahaya hati Setelah yang satu ini Saudara kini muliakan Allah Para penyusaha cahaya hati di mana saja anda berada Ah pasti penasaran kan Apa sih obat yang bisa membuat hati kita tidak jadi keras Apa sih yang membuat kita bisa tanpa menjadi orang penyabar Apa sih yang bisa melunakkan hati kita Dan melembutkan perasaan kita Kata Rasul apa yang pertama Insah rak syiatiin, usaplah kepala anak syiatiin. Yang kedua apa? Waat keimun miskin, sering-seringlah mengasihi makan kepada orang miskin. Kalau kita sering mengusap kepala anak yatim, kalau kita selalu senantiasa mendekarkan diri kepada orang yang miskin, memberi makan kepada mereka, maka insya Allah hati yang keras akan menjadi lembut. Jiwa yang tertutup akan menjadi terbuka. Kita akan tentu menjadi pribadi yang penyayang, yang tidak pernah pilih kasih, tidak pernah kenal sayang. Tidak pernah pilih kasih dan tidak pernah pilih sayang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengolongkan kita. Menjadi golongan orang-orang yang senantiasa memiliki rasa cinta dan sayang kepada sesama Terkhusus kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin Amin ya Amin. Ah, Ngomong-ngomong soal anak yatim Ngomong-ngomong soal orang miskin Ada sebuah ayat menjadi penutup perjumpaan kita hari ini Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar firman Sebelah rahman dan rahim Ara'aytalladhi yukadzibu biddin Fadzalikal-Liziyyadunyim, ولا يحبوا لامثال مسكين. Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang orang-orang yang pernah Allah namakan orang yang suka mendustakan agama. Arab ayat lebih kerjilu bideh. Kata Allah tahukah kalian siapa orang-orang yang suka mendustakan agama? Siapa mereka? Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Orang yang di mata Allah dia ini pendusta agama adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim datang minta bantuan, dia maki-maki, dia marah-marahi. Menelantarkan anak yatim itu adalah bagian para pendusta agama. Yang kedua apa? Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ah, orang yang pendosta agama adalah orang yang tidak punya perhatian kepada orang miskin Tidak pernah memberikan makan kepada orang-orang miskin Dua orang ini di mata Allah SWT adalah orang-orang yang mendustakan agama Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di kategori orang-orang yang mendustakan agama. Amin ya rabbal alamin. Ah, kita angkat kedua tangan kita, kita menajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu senantiasa tampil menjadi hamba yang memiliki rasa cinta dan sayang Ameen. yang selalu mencintai semua hamba-hamba Allah, Terkhusus buat anak-anak yatim. Sebenarnya wa rahmanur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala abi sayyidina Muhammad Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis-salam wa adakhirna aljannata daru as-salam Allahumma bika nasta'in wa alaika natawakkalu Rabbana atina fi dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin saudaraku ini muliakan Allah Mudah-mudahan kajian yang singkat ini, bisa menghantarkan kita menuju proses perubahan menjadi manusia yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jangan lupa pastikan selalu menonton cahaya hati. Karena dengan cahaya hati ini, Insya Allah akan memberikan cahaya yang begitu dahsyat yang bisa membuat kita dekat dan cinta kepada dekat dengan Allah dan cinta kepada Rasulnya. Hadirallah ya kumajmuhin, amin. Mohon maaf. Wabillahalamulikum warahmatullahi wabarakatuh.